یو کم شپیتو گیار سو سات نمبر دے ریاض السالحین کتاب الفضائل حدیث نمبر یول سوا یو کم شپیتو حدیث دے باب استعباب سجود شکر اند حصول نعمت ظاہرہ او اندفاع بلیت ظاہرہ باب د بیان د استحباب د سجده د شکر په واخدو حصول د نعمت کارکه او اندفاع یا دفقول دغه مصیبت کارا په دې باره کې حدیث وروړي عن سعد ابن نبی وقاص رضی الله تعالی عنه دا حضرت سعید بی نیبی وقاسنا نقل لیاوی خرجنا معا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مکتا نورید المدینہ منگووتی دلود نبی علیہ السلام سر آدم کینا زمنگی دادوات لودو مدینی تا فلمہ کننا قریبا من عز ورا آر کلاچ شمنگ نزدی عز ورا مقامتا مغا نزدي شو اغه نو نزلا کشن نبی علیہ السلام دو صلینا ثم رفعید او نبی علیہ السلام دواره لا سنو شتکل فدا الله وساتن نو د نه بیا ل سلاتتو سلام سوخت دپاره سخره ساجددن بیا پریوتې د نه بیا ل سلام په سجده بانې په سجده اوغور دی ده ف ک سا ویل لن نوښ ختیر کو نو بیا پاسې د سجد دی نه فار فه دی نو پورټیکل دواله لاسه ساتن یو ټوي س خله ساجددن نه بیا پریوته سجده کوونکې فلعله سلاسن شای شذا کا نبی علیہ السلام د ریکره ته کړي درې کړه ته وکړه کا وقالا بیاوي انی سالت ربی بعد خپل ربنا سوالو کو وشفاعت لئ امتی او د خپل امت په اړه می کو چې از ما زما ټول امت معاف کا نورا کماتا ازما رب صلیسا امتی دریمای سادو مزدما چستا پومت کبا دریمای سا امتیانو بخما فخررت الساجد للربي شکرا نو پری واتم زو سجده کوم کې د پاره د زاد خپل رب د سجدی د شکر د پاره ثم رفعت راسی بیا ما سر پور تک فَسَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي نوسالم یوکو دغبل ربنا دغبل اومت لپاره فاتانی سَلُسَ أُمَّتِي نوره کما تا دریمې سدومت زم ما فخررتُ ساجدًا لِرَبِّي شُكْرًا نبرې وتی د نماز چې سجده کول کومه د خپل رب ته پتابه دارې باندې بیا مې پورته کړه پهسه الل توت بیلی اومې فارېڅسل آخر لې کم ماته سسی اخیر درې می ساب یعنی دوسي اومد خو په اوله نو دو څوکې او بخلی شو او په د دریم سوال کې اخې پاتې درې میڅ اوبغلی شو فخررتو نو ظریوتم ساجدن لرببی سجده کو انکه دغ پر رب دپاره اواز سجده شکرې چا لاته فما دې لوی سارونکو رواو احمدو نخل خړې دې رحمتو باب فضل قیام لیلی باب ذف بیان د غوروالې د د شپې کې نو درې د شپې کې تهجد وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا اوسې د شپې نه فتهجدې خو له کله کوبي په دې په دې قران سره دا ځا ته عبادت دې ستاسو پاره آ شا کې تاله لر واست غزي ستای دې شي تتجافا جنوبو من المزاجه پداس حال کے چه بیرتوی الخونو دا غیده قلو بسترونا کانو قلیلا من اللیلی وو دا مومنان کم دش پینا مایا جون چه الگ بلگاو وسم مومنان کم د شپه نه آرام کوي او عبادت ونم کوي وانا اش رضی الله تعالی ناقالت عائشه کانو نبی صلی الله علیه وسلم او نبی علیہ الصلوۃ والسلام یقوم من الليل چپاسه د شپه حتا ترده دما قدمه چوبا پر سیدل او په چودو لکدمونو داغه و یوګه خپې می چاو دی لاسونه می چاو دی دو روانه او حالاتو چې د نبی عليه السلام دوالا قدمونو په اوپر سیدا قلتنی ما له نبی عليه السلام ته چې زه هره مهنت او کوشش په عبادت کې تا ته الله والو له ګناہوںه معاف کړي لمه تاس نو وعده یا رسول الله وقد د غ فره لکه مع تقد د من زمبې کوما تاخره ماشي تا د مخې روستنی قاله نهبي ل سلاسلام وي افله عکونو عبددن شره آیا نه کېګېزز بندا شکرګزار چله په ما د لسانان کلی دی چې دماوالو لګونهې مکي غ الله شکریا ناد کو وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ انا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم چه نبی علیہ سلام تورقہ او وفاتمہ تو تلیلن چه نبی علیہ سلام دو او دو فاتمہ رضی اللہ عنہ ماتا دشپیپ وکی تشریف راہ نبی علیہ السلام راغ د شپه وفات موم لند شپه چه او اود اولیدلون ووي وګورا حضرت يليجلانو وي نبی علیہ السلام چې د شپه داله نو فاطمه اوزي د شپه اود اولیدو الا نو وي وي الا تسلیاں چه مونګه کلا فو دو باند لاند د شپه تشریف راول نبی علیہ السلام لومنګ دیوی الا توسلیانی اتا سو ولې دلمن کوې د شپې د شپې په کې څوره فضیلت دی داغه نول ځان محروم کوې مانازا اخ خپل لورت وي خپل ژوند کې تا الا توسلیانی اتا سو دواله ولې مونږ کوې چې د شپې د مونږ باندي د اور لوی فضیلت راغلې ده غوروالې لو تا سو د شپي بیا بیا فريداي چلوه مقام دل ملاوشي پوشغا تورا قهورا دل د شپي د شپي لاي د تاجد منزملو منزون حائ کول وريه ها زك تاجد منز کول کډل و ثواب ده وان سالم ابن عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عن نبی عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه السلام ولي نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل اوقول عبد الله دیر سخدو خو کدش پی مونځي کاوله نعم الرجل دیر خدې سړی عبد الله کدامز کاوله د شپې دیر خبنده هو کدش وځي د زادمون ګډیر خو بندره خو کدش په تهجد مونږی کوله نور خو پرېدا زکه دایو ډیر خو اخلاق والا بندره نعمر رجل عبد الله صغره د عبد الله لوقا نوصلی من الليل کثرت دم سکوله د شپې قال سالم راوی ده اغفقانو فکانو الله <الطبع> پس دین لا یا نامو نبوذ کې د شپې نه الله خلیلا مګل غوندي داغه نه پس با اغه ډیر کمو د کېد او د شپو به سکاو عبادت کاو متفقون علی داو صاحبو کار دا څنګه هم بیا عمل کړل نن کټي او ته حدیث او قران خو دې سره کې هم پی عمل کړي اسوې یداو دنه به زکو چپی وی خيونہ تو رزدکا چپی عملو کی وان عبد الله ابن عمر املاس رضی الله تعالیهما په نفلی عبادت کې همیشواله پکار دے دان چن نه یو کا سبا فرضا نل سرکاته ما خامو کی لسرکاته د ماصفیخم سیواو کی نفلونه سبات بیا فرضي منځم پاتی نا نا روڑا قال او يضمنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان اي عبد الله ته فلانې پریشان مکېګا ځان مکېګا ته مثل فلان پریشان د فلانې قال يقوم الليل شاب د شپې فتاوګه قيام الليل د شپه مونزا پره خدا متفقون علیه سوچ په پد پاس به پره وکستا سو وعن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قال او ذکر عند النبي صلی الله علیه وسلم رجل النبي عليه السلام سلا ذکر او شو د یو صلی په بارکه نام لیلتن چاود شو شپا حتا ذی اسوا چاوی گاک ح سبا تر دی چاغه سبا تر سبا پر ټوله شپاغه ودو تعجو منځ غیرره ټولې او نکړه حتی په غفلت کې شپې د شو ټوله تر دی چاغه سبا سبا پره وختې نو قال نه بیا السلام سلام ځ کار د جوون بالهشیطو في اوو با سریکن چې نر د وغې جنو بیا مخین ځي دکلا کلا صاحب چیز آزم کلا وقتی نا وقتا نور داختی باز اکسان مخلاس کئی لکا دا ما شو مانو آئی افسوس نبی علیہ السلام و عزا لیکارا جولن بالا شیطانو فی اوزونه دا غسل بول کلی شیطان په دوالو غوګونو گونو کې او قال ایائیوی فی اوزنویی پاکوک دائی که شیطان داغا پاکوک کی متیاج او کی نو را د در د او در شیطان دو جینا دیو او سم پروتوے خوال تنو ٹھنگی دینی چی متیاج ماشومو کی کنا او لیروری اصلا لامده کیووتا لامده شی چاگووتا در نئی پیمپر ہوتا نئی نو لانده شی نو آگا را پاسیگی در در کی شیطان متیاج او کی ن په کلا چې نظر را پاسې کي بیا ته ن کې متې کې د پاسېږې نه و خونده بیا را پې حدیث حی تیر شو د وخته پاسېږه کم کم چې د بانک نه مخکې اته کاتهور د کاته شپه کاته تاج کې ذکر کې کا نه کې نو چې بان کیږ چې بیا خو پاسېې نه کار هم نه ک چې جماعت خو پاسې کې نه جماعل سرمون او چې جماادم د ندوړو خوکه و چې ځان له خودنور خاطره مخکې موسکا وکنه به خوانه بغیر د عذری شرعي نه جما پر خودلداي گناه کبیره ده زاکر رجل شیطان اویر دین می خوخه او په دین ډیر معنی نه ز ما لپاره دین ته معنی باځه خلک داوی کوي چې تاسو دیندارم ستانه مساهر لال جمالالا اس لال نور راخیر او ته پاسه کی غوکه د شیطان امتیاز کوي او ته د دین ما نه ما ست په امتیاز شیطان تا باندېมายنده سو په امتیاز نه کړی ته پاسه کی چرتا زاکر جن خپل ما شومان د وخت عادت کوي اکثر نن سبا خده ک د کور کې ما شومان نه پازویاسم لاک داون د چھټیانې مکوچ خوبونه وک نه نه خوب دې بیا درز کوي کنه دو وقت پاسو زاکار رجولن بالا چه دی وقت نا عدد نشی نو بیا کلاغ عدد کیگی زما بچه خو دی حا د جمع دا عزن نشی نو چه بیا په لاغی آئینی پا مخاغس دی بالا شیطانو فی ازنه او قال فی ازنی متفقن علیه وعن ابي را رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تاجر گزار بندا چستو چالا کوي چې کوم انسان تہجد وکي نوغه چسوي او خوشالي طيب النفسي او چې دا چا په غوږ کې شیطان متیاز وکړي او نور خاطه پاسې دي نو هغه جگلماروي هغه تلا خوروي کله خزله تلا خورکې زبې تلا کیم کمالا کاروکو کله بوې قسم دې قسمونه بخوري او جګړباني بسري په جګړو بسري کنه دا ځکه چې دې سو وخت پاسې دي چې شیطان به کېږي مېتیاځوي اوس غوړی حدیثونه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال دو وخته پاسېږي او دو وخته چې اوس کې د وخته کار به رواني سوړه خلا نبی علیه الصلاۃ والسلام یا کہ شیطان علا قافیہ رأس احدکم زہ هو و نام غټور کی شیطان په مخ کے طرف کی طرف د سر د یو کا ستا سو چې کلا پتا سو کې سو کو دیږي نو شیطان دا غد سر قافیہ از اس احدکم آخري سے د سر تا غټور کی مخ کی اخرې دس اخرې یې سته شیطان درې غټي ورکې اذا هوه کله چې نامودشي 300 قدم شیطان دی بندر رسول غټي ورکې درې غټي ورکې چې زه د شک کې دې دا غټې پرانستې چې تاوه کار ما کړې یضرب علا کل عقدت او وہی پاریو غټبان دم یعنی پاہرو گھٹا بانی دمپو کی شیطان بای مانا چه علی کلیلون تویلون پتا باندیش پدلویا دا خو مرالالو یش پدل دا خوست چر بانگو کا دا خوست لبانگو نشورو یو گنٹا خو پدی کې منز پوری را پاتی را نو بیاچ وقتیر شی وارو کچکلا امام منز کنو اگر دیر اگدوی نو بیاچ اگدوی نو علی داولا شیطان وی علی کلیلن طویلن پتا باندې شپد لواد او لا تو دشا ای بندا تو دشه پاینسته قزا نکدی ها دو نه را شو فاینسته قزا پیسا دے نو کد شیطان اقدم د ته اونر سدا او اگې پس اثر ونکنه د بیدارشي نو چې دې کله را بیدار او وښی نو فظا کر الله یاد کی الله لرا دا کومه حدیث تر شو کنه کله <قلح> چې پاسه ګې نو کټ کې کے کېنه په بستره کې کے کېنه نو آیا سبحان الله درز او زلال الذلا لذل الحمد لله آیا لذل الله الا الا الله آیا پوش دوا یا لا اله الا الله او بیا دعا نو چې یو ځل دی سبحان الله الحمد لله دا تذکرې وکړي نو ان حللت عقدۃ النوران است شیغه غوټه شیطان ور کړو سره په ذکر او اسکار سره یو غټه شیطان پرانسته شي نو فا انت وزق ا کته پاسه او د سوک نو ان حللت عقدت نو بلغه غټه پرانسته شي فائن صلی او کده بیا منځو کدا غي نه پز تهجد نو ان حللت عقدت نو دري مغټه پرانسته شي خدا دی وا کيم پرانسته جي خوچکله په ذکر او اسکار باندې سم نو ام غټن شي کولی آیاتل کرسی وایا آخری د بقره دوه آیاتونه وایا د درې آخري سورته وناایا فاتحه وایا نو په فضل د الله په اوس کیسه ملا نو تاله شیطان غوټه نشي درکول او کوټي درم کړي نو چیکره د شپې را پاز هګنو ذکر کوا بیا اوسوکا بیا دتا جو د منزوکا فائن صلی نو کد منزو کد تاجود نه ان حللت عقدۃن پران سیش بلوغتا پاسبا نشیتن تویب النفس نو سبا کده خوشالا او پاک نفس ودی سبا چ سری خوشاله وئی ها طیب النفس وئی ډیر څسو چالاک وئی وا الا وا الا اوقدسونک تاجد منزو او داسې نهکه سبابه کېد خبي نفسېکسان په کسلان پدا پا کاره نفس کې په دنا راستې په حالت کې په خراب حالت کې کسان سوپست بیا به سس پوست وي که نه لکه ما که نه چا سره به جګړه نمچې کله به خصې ته و کله به مور ته و کله بهخورورته څنګه دی کله دا لشته نکړهمه دا داخلما دا نووم زلا ستنم جگړ موازده په غو کې شیطان نیازې کړو چې ډایمه ها کافیت رازې د سره خري حصې ته وعن عبد الله بن سلام رضی الله تعالی هو د تہجد او د مصوجا د جنبت د لو او سبب ګرځي چا چې د تہجد مس چاچ چا چې خلکو له طعام نور او د شپې منځونه کړي ناغه بالا جنت تدن کوي ان عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی انه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ويا ايها الناس خلقو ابش السلام سلام ام کوي سلام و ار چا ته مخمن ویلو کنه چې یو پیر از دي والا خوښوي او بياده دي خوکهږي نو به سلام واه كون کې سلام ډروای خپل ما شمان ده سلامونو یادت کئی و آتیمو تو آمو آور کوئی تو آمونو تو آمونو گریبانانو مسکنانو تاور کوئی او گو تاور کوئی چو اگی خپل و خپل و آنو سرا خپل ولی پریدائی ما و سالو و سالو باللیل و ناسو نیامون آموز او خالقو خلک خالق بیغامو دئی پکی پرار کئی اودش پیله غوندې یخیشویری او ته پاسهګه غلې غوندې او سوکا منذکا نوتدخولل جنته بسلامن ندن بشه تا سو جنته په سلامتی یا په امن د جہنم دورنا او تر میږي وکاله حدیثن حسن صحسی صحیح وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه په دې حدیث کې په نفلي منځونو د تہجد او فوقیت څنګه راغله په چې د تہجد او فضیلت دی, دی قال ابو هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم غرر او جی پس د میاشت د رمضان نا میاشت د دا میاش د شرافت په وجا و ابذرو الصلاه عباد الفريضه صلاه الليل او غرا دمنا فز فرض من دا غمون د شپيده يو فرزي عبادت ده او دا غي نه بهتر پس کم من ده شپيده پديكريا نه رواه مسلم وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او صلاۃ اللیل مسنا مسنا من دش دو دوو رکعاته فایزا خفت الصبح کلاچ یریږي ته د سبا نا چې ز سبا تنشم پاسه سبا پټیم کې د پښمنی پټیم کې موسی لفع او ته ربی واحدت النبی او ترکای او رکعات یې د تاغماکه د ورکه ته تیر شو مسنا د ورکه ته یو وسره دام په وسکن یې څو چې سحر نشی پاسې ده او موږ یې ګډ وړی یو هغه به الود کیږي چاول سوکی ویترو کی را مونتفقون علی د شپې مون د دو دوه رکعاته کول بهتر دي د صاحبې نو په او د امام ابو حانیفا رحم الله په نسبانه شپې مون څلو څلو کول بهتر دي پوه شئ او درځ مونږه اغا د دوه رکعاته بهتر دي وړه د دوه رکعاته مون څ کول بهتر دي د صاحبې په نسبانه د شپې او د امام ابو حانیفا په نسبانه د شپې مون څلو رکعاته صالوور رکا ده پيو نت کول بستر دي د امام دو صاحب نو دا حديث دي صلاهت الليل مسنا مسنا او د امام ابو حنیفه دلیل دي بیا بی شی روایت دی چاغه ما کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یریدو فی رمضان ولا فی غیری علی 11 رکعات یصلی اربعان فلا, تسأل عن فلا تسألن حسنهنه وطولهنه سم يسولي عربان فلا تسألن حسنهنه وطولهنه سم سيسولي سلاسه افده رواه تنو كده بي عشي رواه زكا بيتر ده چاغه ده كور خزوا اغا ده نبی علیه السلام ده علقه و ده کمره ملگره و لده شپی منزه پټوی او د شپې مونږه په کور کې وي د شپې مونږ په کیمرا او وي کور کې او په ټاپ په کیمرا کې د پیغمبر سره سوقه صحابې عائشہ وا عائشې بیبي وا نو د شپې په مونږ کې په فضیلت کې ترجیبه ور کولې شي اگر روایت وو د بیبي بی عائشې لا زکه خزہ د خاون په عمل باندې خپویږي په نسبت د شاګرنا شاگرد ته خوستا د اولی راړی دې په امالو باندې خود د شپې په امالو داغه خبر خبره صحی ده د خپل خاون په بارکی کې پوشي که نه متفقلی وانو نهقلې د حضرهې بدالله نیومررض جلان هو نه کانا و و نه بیالی سلات اسلام یوسللی منلیلی منا ممسنا دو دوه کاته و یوترو بره کان او تر په یوور کاته ل دوه کاته مک شوو ممسنا ممسنا او یتیرو بیرقاره کااتې او سبللوکوو ګوره <خصف> <خصف> ب یو تیر برکاتن دیکې د تهجدو کې د یو رکعات ملاويدل مقصد سره ملاول یو رکات سره وتر جوړ کې امام ته ودا شوې شپې دو رکعاتونو سره یو رکعات یو ځای کې نو شو درې رکعات شو نو دا درې وتر جوړ شو امام رحم اللہ ذکر کری دی پا فت القدیر کی آغاوے اے چمک کے حدیثنا چرت احمدہ نصابی تیگی چدو ویترو یو رکات په مستقل تقبیر تحریم سر اکلیشی چر دا سن نصابی تی پا یو رواد کې چرازی صلاة تن بتیرا آغا زان یو رکات کولی آغا جائز نی دی یو رکات فایو تکبیری تحریمان او پایو سلام سرا دا جائز نده آغا چکمون ده سولا آغا رکات سولات بوتیرا آغا کول جائز نده تا یو رکات ملاو او المخد دو رکاتون سره پی وسوال ده پوشن کتر رکات جو وعنانس رضی اللہ تعالی نو قال حضرت یانسو ایکان رسول الله صلی الله علیہ وسلم یو فطر من الشعر و نبی ل سلام چاغ کووج کولا د میاشتې نه ح نظون نه الله یس من نوز منږ به خیاللارر چې رووج بې س ن بیا ل سلام د دی نه منږ به چې دا می عاشقی نه بیا ل سلام روجن ننیسی داس به کووج یا سومو نظون نه الله یفتې د من او روجربې وله نبی ل سلام تو سلام تر دی چې زمونږ به خیالو ګمانلارري چرو جان ما ته د دې میاشت نه شی ان سه شی چې نبی عليه السلام با کله روز شوو کړې مونږ بوې چې ټوله میاش روز جده او چې کله به روزی نې وی مونږ به ګني چې پیغمبر نه روزږي وکانه لا تشاؤ من الليل مصليا الا ره او نبی عليه السلام چې تا باندې غوښتل تا به نو غوره چې ته ې د له د شپې موځ کوونکې الله راته مګه چې کل به د د شپې ړید نو منب کاو کلبه چې تعاللی دا دمون په شپو منب کاو والله ن من الله را او کل به داس چې تا به نوتلل چې شپکې او د پو دوه حالتتون کلاب نبی علیہ سلام، لیدل شو په دې ټوله شپه په عبادت کې مشغوله او کلوا ټوله شپه او دوه معنا بعضی صاحب او پال د دووالي <سؤال> کې لیدل <سؤال> نه غوي کني او دوه د ویخلي کې لیدل <سؤال> د شپه په عبادت کاو دا غي کني چې ټوله شپه ویخوا خنبیادله سلام او دو والیم کړه دې او کلے دے رازی عبادت هم کړه په شیبل حدیث کې راځي زبا کلو د کېمو کلو به عبادت کوما وانا عائشه رضی الله تعالی عنها ان رسول الله صلی الله علیه وسلم کان یصلی 11 رکاتن نبی علی السلام بموس کاو دی یول 11 رکات د شپې یانی فی لیل پشپکه تاجل ادرې وته يَسْجُنُ سَجْدَةً من ذَلِكَ قَدْ رَمَا وَيَقْرَأُ أَحَدُكُمْ 50 آيَةً سجدہ کو نبی علیہ السلام سجدہ د دې تنځ دې آ چلو یو کستا سو 50 سیاتونه اے نبی علیہ السلام په دور سجدہ کولا دور واخ به په سجدہ لگاو لکه چې یو سله 50 خوش قبل ايرفاع عصومك دپوته کدو سرداغنا هواير کا ورکاتين قبل صلات الصومي اور کوب کو لا رکو مزمد ما زگارنا سو پس د منز سبانا ثم يذا تجعوا قبل صلات الفجر سمه یته جوالله ش ک شکلیمن بیا به ا خو لګا او طرف خیبان دی چېسهارارت سنت بیا اوکلو دوړه کاته نو بیا لغونې د مع وکړ لغونې به اله خو لګا د پاه دې ح تردي یا اتتی المنادی هو منعادې ل سال شلا بغې نه بیالی اسلام تاغه مونداغ د پاه د منځو نو خبره او بواول بخارري دا مند سنتو نروستو دورکاتا دا فرزو نمخ که سنت کول اون لغون دی آرام کول دا دا د دی چه رستو دورکاتا فرز را روان دی وغدی روگ دیری دی او دا وخت سات د غفلت تی نو لغون دی آرامو که لسمنتا پینزمنتا شلمنتا چه وخوی فرزو تا چه تا آغا تا پورا پیت پورا پیتمینانا و سره سرو وایه چې ته د سنتو نرستو آرامونکه اوا مخم د شپېم پاسې دلی بیا با هغه فرض دربانګډ ورشي کله به جوړې وي کله به پريوزه کله باندې ځخلا ٹھیک ده دا اбя دې واکه د نبی عليه الصلاه و السلام د تجدد حالت ګراوانا نقلید بی بی الله تعالی عنها بی ما كان رسول الله صلی الله علیه وسلم نو نبی علی صلوات و نو نبی علی صلوات و سلام ان رسول الله صلی الله علیه و سلام مقام نو نبی و و علی صلوات و ذاتو علی بیکا او یا رسول الله صلی الله وسلم کانا رسول الله صلی الله علیه و یزیدو جات طالب کو پر رمضان کے ولا فی غیری او نپ غیر رمضان کے علی احدہ شرط رکاتن پ یول سرکاتن نبی علیہ السلام بدو تہجد پ مس کے پر رمضان او پ غیر رمضان کے دی یول سرکاتن سیوا رکاتن ان کولو پوش اپاگے حدیثم غی یسولی اربان فلا تسعال عن حسنهن وطولهن مذبکاو نبی علیہ السلام سلو رکاتا دا تحجدو خو سوال مکواتد حسن دا غی او دا تحجدو بارک دا غی سم یسولی او دو گدوالی دا غی سم نخیستا او اگدو مذبکاو سلو رکاتا سم یصلی اربان فلا تسلن حسنه وتولهنا بیا به مس کاو سلو رکاتا لتهوس مکا و د حسن د خاص دا یو دو ګدواله داره سلوک دو به کول سمه یصلی سلاسن بیا به مس کاو در رکاتا فقلت نی ما یا رسول الله اتنامو قبلان تو تیرا آیاتو د کېګې مخه دو وترنا نووي نبي عليه صلواتو سلام یا عائشتو ان عینیا تنا مانی بشکا دوالاسترګ زما او د کېګې خو لا ینا مو قلبي نو د کېګې زما زلو متفقون ې نو د کېږي زماسترې او کېږي خو زمازله نو د کېږي دک بیاعللی سلام خاصیتو چې دغ په د کېدو سره به او دس باقیې وو دا ځکه په خلاب دوم چې دغې په او د کېدو سره او دس فسی د پی په او د کېدو سره دغه او دس نه خرابږي او زمنږ په د کېدوو سره دس کېږي ما تیږي ځکه داږي سترګې پټري خوسړې بېدار زه منګستر ګمپټ یو ظلم بېدا او ظلم پټ دے وا انا نقلد بیاشنا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام اول الليل ابودو کېدو پاول د شپې سیده شپې کې ويقوم آخره او پاشې د با پاخري سیده شپې کې فايصلي نموز بهقام متفقن عليه اي کله شپې داسې د دین کارني ملمنې خځې سره خبره کب شپنه کوي نو مخ سره سملا او دری قسمه خبره د شپې جایز دین علاوه نور کې لونا نور د شپې تماشې مماشې او شېډې غلط فلمونه قتل غلطه خبره بکواس نو کول حرام دي پوهه خلک د شپې کې کټې نشپ خلق می موریکار او سیډیګانې غلط ګوری رامي ګوری سینماګانو تزي دا شپې چې دی من فرض وکا لو کوم تعالی کې کسي خبره کې سيد درس کې نو خف بیا خوخذ دین او دا غیر څه خبره کې یعمل مز راغل او د څه خبرو بیان کې استانه مطالبه کې جو څه خبرې بو کو او سېوا خبرې په ځول خبرې بدش پهنه کې آرام مګه عام ابن مسعود رضی الله تعالی عنه قالا وصليتم عن النبي صلى الله عليه وسلم او ځاړه ما شپه ودادا کف شپوله خلصوي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قيل نبی النبي عليه السلام منه کړی در ډېر شپ شپنا نبی عليه السلام منه کړی سَلَّتُمَ عَن النَّبِيِّ لَيْلَةً مُنْذُ كَمَا دَ نَبِيِّ دِ سلام سره یو شپه پلم یز القائم هميشو چدي ولالو تر دي همم تو به امر سوء زما قصداو یاو کار زما یو قصو چمادي یو غلط کار اراده کړو اراده میکړوه قسم میکړو یو کار غلط او شو دتا ما حمم تا دکم کار غلط اراده د کړوا قالان او عبد الله بن مسعود وې ا ما حمم تو ان اجل سا او داو ما دا اراده ورځ په مانځک کې کی نه ما اوې نبی عليه السلام پرې د ما قسم داو ان اجل سا چې زکې نه ما په دیمون سکي او او و ادا او, آو پرېدم نبی عليه سلام په دې موږ ته لار شمه دوم نو وګړو موږ پیغمبر په هغه چې نو او پیغمبر په دې موږ دغه سپریده مو ته لار شمه ځکه وګړو موږ شورو کرے دایم حقوقه متفقون علی ډېر وګړو موږ نه باندې کې چې خلک بیا تهږي نبی عليه السلام برابر ولار اتر دې چما دیو غلط کار کې ناې در راده وکله یو خوې مرات دا دی چېقررات کو لکهم کې حدیث نه هم معلوونه شپې قیام چېڅړ اوګد شي هم دوړه غوره او بهتر دی دی نه لاوه هم دا معلومه شوه چې په نفل مونس کې دو کسان یووزې شي او د جمع شکل جوړ شي نوام جایځې دا هنافو پهنی د درېو نه د زیاتو کسانو نفلی جمعه صی نه ده دا هم معلومه جوه مقتدی سړی شي نو هغه کیناست شي پوه او یو بل کار اراده میکړ والله والا یا نفری منذو گوت شو وعن حذیفه رضی الله تعالی عنہ او بل کار اراده میکړ دا نه چزه قران پرېنه ما مې درس اراده میکړ وا چې پیغمبر دغه سفرېنه ما وعن حزیفا دو حزیفنا نقلی الله اللہ تعالی عنہ دو حضرت حزیفنا نقلی حضی سنونا آسان دی خیر ہے وعن حزیفا قال آغوی صلیتما عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمون زکود نبی علیہ السلام علیہ سازا تا لیلتن یوشپا ففتا تا حل نبی علیہ السلام تاجد پموز کی صورت شورو کرا فقلت انو ویم ما قداته ما وے یرقو عند المئ چه نبی علیہ السلام برکوږی په سلام آیات باندې چه صلوته رسیږي نو ثم مزاد صلوات تر شو فقلت انو ویم یصلی بیا فی رکعتین مزبکای پاغه باندې بیا مذا اراده او کا چې په دې ټوله بقربانی باندې مونږ کوي فمزان و 139 فقل تويما چې سلو حياتونو ترور سینو ورو کوي اونک لا بلک قرات جاری ما پزل کي وي ياد کا او بها كه دي شي فده سوره بقره باندې دارکات ختم کی ثم افتتحا على عمران بیا شروع کلا په عمران سورت البقره ختم شو په ال عمرانې شروع کرا ثم فقرا نوبه شروع کړ په سورت النساء ویلو ست غلرا يقراو مترسلا دورق دي قراءته ولستو ها يقراو مترسلا په ارم ادم سبه قراءت ولستو مترسل ازا مر اکرا چه تیری دوا پا یو آیات باندی نو تسبیح تسبیح بیویلا سب بحا و ازا مر بی سوال او کلا چه بعد دعا پایا تیر شا نو ساالا سب ایکا دعا بی غختلا و ازا مر بی تعوز او چه کلا با دعاوز پایا تیر شا نو بیع بی تعوز پنا غختلا هذا الله نه سمرره کانو بیا ورکوکه فجاله شورو شوو کولو چېې صبحبحان نه ربيلهظوي پرکوو کې فکانه اوروکوو دغ پاندازې د قیام داوه سمهقاللهنو بیاويسم الله ولی من حمده ارب بهناله کلل حمدو چې کله دررورکونه را پورته کېدونو بیاسم اللهلیمن حمدو س قام نو بیا پاې د توویل اوږ د قري بنیدي مما دا سناره کا چې د وکوکه ثمڅجر دا بیا سجد وړه فقاله نووي صبحبحان د بیا لاظیم پاکې دا رب زما ل فکانوه سجد داغو قري ب ندي منقییا می سجده ده قیام صف برابر ایبان رو دو روگ دو, دو دارنگی پوش رواحو مسلمون وعن جابر رجی اللہ وعنو قلاوی سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اید صلات افضل قالتو للقنو اگدوالی ده قرآن چپکی دو رواحو مسلمون المراد بالقنوطی القیام دو قنوط نا مراد قیام دی آہا اوس دا مسله چې په مسکه وګدوالې په مسکه بهتر دی او که زیاتې سجده بهتری دي یاد رکاته بهتر دی او که لګ رکاته نه خو قرات په کې ډېری کمی او بهتر دی زمنگ امام ابو حنیفه او پيور و د امام شافی پنيز دي قيام په مس کې او درې د لغړدي د ډېرو سجدي کولو نه داول غره لکه په قيام کې به قران و او قران به تر دې زنورو اعمالنا پوشک وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضی تعالی عنهما ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قالا حب صلات الى الله الصلاة داود وحب الصيام الى الله صيام داود وكان داود عليه السلام چود كه دغه مخه د شپه نا ها كان اغو پنیمش په دغه کیدا نیمش پا ويقوم ثلث او د شپه دريمه يسا به پتاجو د کيته رولا وينام سدس او بیاوا ودشو پشواګم یسکه ویاسومورو جب ول او ویا یومن یورز ویا فترو یومن او کج او کوجو کوربه بلر المتفق علی وعن جابر رضی الله تعالی عنہ قال اوئ سئل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله ما ده نبی علیہ الصلات والسلام نوریدلی چه ان فی اللیل لساتا بشکا پشپکه یو ټیم دی پشپکه یو وخت داسې دی لا یووافقه رجل مسلمن ا چې بندا پای کې د الله نسسوالو کې کدو دنیا یو کداخریت وی الله اور تو اور کئی ن برابرېږي دا غټم صدا یو سړی مسلمان چې سوالو کې دال لا نزد دا غیر د کار د دنیا نه د کې د خیرت نه الا مغرور کې هغه شی الله هغه بند تا وذالکا کل ليله اودا وهه په هر شپه کوي یو ټیمن رواه مسلمان وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من الليل كل تشو پاسيږي او کستا سو د شپې نو فل يفتته هي صلاته به رکاتين رکاتين لغا ته افتتاو کډمون دو دو رکاته رواه مسلم النقل کړه دې رواه مسلم وعن عائشه رضي الله تعالى عنها قالت عائشه چ ها د نبی علی صلوات و سلام نقل کړي کانا او رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قام کلچ پاسه د شپه نو کلوا د شپه پاسه نو لیوتیه صلاتا نو هغه د ورکو اوګه اذا قام احدکم من الليل کلچ پاسه د یو خستادو د شپه نو فل یفتتح الصلاه لو هغه بشورو کول د 15 به ركعات په دوه ركاتو خفيفه اول چې تاجود شروع کین په دوه فقراتونو شروع وکا زکه چې بدن د عادت نه له شپه غفلت دی له شو رو رو د عادت کا بلګ عبادت بیا سلو ركاته فوق دوکا رواه مسلم نقل کله دلای امام مسلم رحمه الله و عائشه رضی الله تعالی عنها قالته شوی کانو رسول الله صلی الله عليه سلام اذا قامې من لیل کله چې او پاسېده د شپې لا یسل لیف تهته اتو بره کااتې نه خفیفتېغ په مومسکو او شوړ ب کوله په ممسل په دوه کاتونو روواو مسلمون رووا مسلمون نهقلکی ما مسللمم وهنا او نه کلې د بیاشينا قاللاغکان رسول وور س الله سرلووسسلامې وسلم تو سرلا ملیل کله چې ف داغ ناممون د شپې د وجه درنا یا د غیر د بللي ممسري د سوجر د ووجه نولهې ن نه هاې سې یااش د دکتن نوموندیو کې د رځې دولو رواه مسلمون وعن امرم خطاب رضی الله تعالی نو قال او قل للرسول الله صلی الله علیه وسلم من نام حزبی اعان شئن منه عاشو تشو دشه عن حزبی د خپل وظیفه وزیفی نه وظیفه وکړه یاد یوشینا یادهینا اسی وکړه نو ویل واست هغه لبا پاتکه بین د منځ سبا دمون د منځ ماصخیم دی دی, دی وخت کې د شپې وظیفو نکړه او مستلاله نو دی واکه ده دا پاسې یادې واکه دي وظیفو مس کوي دا ای قائم مقام ګرځي کتبلو کأنما کراو من الليل و بلکلی شي د باراگو یاکه ده لسته دی لا ټوله شپه روان و مولا د ټول قران چې دی وخت کې ولست نو د شپې په عبادت الله اغه عبادت بدله یې شنیت کې روواه مسلمون النقل کړي دي امام مسلم قالا ويل رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام من الليل رحم دوکه الله پاغه سړي چې پاسه د شپې شپې چې پاسهږي پیغمبر دله دعا کوي قام اچ پاسیږي را پاسی د شپې تاجود متفسل لمنځ کی یوازې ځان نه وا اي قزا امرا اتو او راوي خكي خپلی خځل راو ما پاسه کنا مونږ نه کوي خپل مو ويښاو او خزم راوي خكي د تاجود مونږه پارا فانا فا بط نک د خځ انکار کو چزن پاسه غ ما دکی مخوږي ستړي ما نون زحفي وجي الحما نو اترم کیا دیکی او دیسا سای پو مخد خدا کی او با او بلی پو سا سای فلا پاسی رحم اللہ امراتن پیغمبر پاک و رحم دو که اللہ پاک خدا بانده قامت چه پا سدار دشپی منزیوکا دشپی و ای قزت زوجا او راوی خیقا پل خاون لرا تاجد مند پارا و این اباہ او که د سلیم کارو کو چې تاسو کارلمه اوسه د جما پاسه بازه خاون ډیر بد خوې په اخلاقې بی دینې طرف ته مایللې نزه حد فی وجیل ما لترم کیا د کی دا خزا په مخ د خپل خاون کې و او چې خاون دی غسنا کې ټکې نه بیا وته بیان نه آځنه در تاسو چې او هغه منډه کې چې د مابانو بو ورزه ثواب داوود بیسناد صحیح حن دا په مخ باندې او په دساس کې کې پوه شئ معنا یو مسلمان د بل مسلمان په عبادت کې د معاون او امدادي جوړ شي پوه شئ چې یو مشغله د دی نوابل د دا کوشش کې چې زمما ضرور د معاشره په دې کې څه شي شریک شي وانو نکله دا هر راو دا ابو سعید الله اوتهله نوه به قال, قال د دوال وویلې قال ویل درس الله ص الله صللم ا قذ د جلو اهله من لیل کله چې دا کې سړی خپل ل را د شپه او فصلله یا دواله منځو کې اوله یا منځو کې دوه ک ته جمعیان لو کو تبا فذاکرین و ذاکرات او به دکري شه په ذاکرين او په ذاکرات او کې اا ابوذر بن نسایو و انا رضی الله تعالی عنها ذو بیاشنا نقلی ان النبی صلی الله علیه وقال غوي ز ان عس احدكم في الصلاه کلا چ پتازو کس په موږ کې جوټو و نو فلو یل کو ناغری ودشی حتا د یز بچلار شدا غنا خوب خوب تلارجی ف ان هاذا کوم ز سل و هو یو کستا سوچ کلو ودشی و ونایس کلچا کستا سوچ سل و منسکای و ونایس نو غا سی اغا خوب ورزی درس ناسیو خوب ورزی منز باندې مشغوله دی خوب ورزی لَعَلَّهُ يَزَهَابَ وَيَسْتَغَفِرُ فَيَسُبَ نَفْسَهُ که دیشی دی دلانا دخپر زان دا پارا دا مافرت دعا کئی آو پو خوب که زان تا کنزل باو کئی ای دی خود جو تاوی کن آج زان تا با کنزلو کئی شاید چده با لرشی یستغفر شروع شی بخن با غال زان لعا نو د برخانه په زه بدله خو بر ديګ نه نفع سب ونفسو ځان ته په خنځلږي چقله داسه داسه کا متفقون علیه وعلی بیر ی رزی الله عنه قالا وقالا بل الرسول الله صلی الله علیه وسلم اذا قامت وکم فاستعجم جمل وعلى کلا چ پازيږي او کستا سو د شپې مستا فاستعجم القران على لساني او ګډورټ شي قړان په جبه دا غبانې د په جبه قان ګډډ شي نو ف فمي یاد ما یقولن نه پوهږي پاغه چواي دی چېسممي وي نو پاارې پوې فلی یاستا چې ډړه دی او لګئ او دې شي په دی حالت کوې باشته باې قاب بهره مځه